5 хвилин. Найкращі слова рідною мовою про найрідніше: родину, школу, дім у передачах Радіородина.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 А також у програмі «Старшокласник» поговоримо про бажані новорічні подарунки, як і що дарувати. І завітаємо на Чемпіонат України зі змішаних єдиноборств. Тож приєднуйтесь! Аню, а що ти плануєш робити на свята? О, у мене багато планів. Я хочу і з друзями зустрітися, і на ковзанці покататися, і книжки перечитати, до яких руки не доходили. А ти? А я вже мрію, як вдома з батьками буду прикрашати новорічну ялинку, і також готуватися до Різдва, готувати кутю, вивчати нові колядки, а потім ще дрівки. Певнена, що і наші слухачі, крім відпочинку, будуть вивчати щось нове. Правила з української мови будуть повторювати. Навіть якщо й не будуть, вони завжди можуть послухати програму Загадки мови, в якій мовознавець Олександр Авраменко розкаже багато цікавого про мову. Слухаймо! Вітаю вас, шанувальники слова! Сьогодні пропоную вашій увазі цікаву розповідь про знаки Зодіака, про походження українських та іншомовних прізвищ, а також про те, чим розрізняються за значенням такі пари слів, як підписка і передплата, вид і краєвид, а в кінці програми трохи новорічної поезії. Дорогі друзі, сьогодні багато хто захоплюється гороскопами. Проте здебільшого в періодичних виданнях натрапляємо на неграмотне вживання астрономічних назв. Сподіваюся, що вам буде цікаво дізнатися, як правильно називаються сузір'я. Назви багатьох сузір'їв в українській мові, як і в інших, це кальки відповідних грецьких та латинських найменувань. Наприклад, Велика Ведмедиця, Мала Ведмедиця, Лебідь, це буквальний переклад. Поряд із цим чимало сузір'їв має суто українські народні назви. Велику ведмедицю ми, українці, називаємо «возом» або «великим возом», а малу ведмедицю – «малим возом» – «пасікою». Оскільки давньогрецька і латинська мови пов'язані з античністю, тобто з далекою минувшиною, то за наявності кількох українських відповідників, при перекладі назв перевагу віддавали найбільш архаїчному, з відтінком урочистості. Скажімо, в українській мові є нейтральне слово «дівчина» і поетичне «діва». «Де гнуться верби понад ставом, там пройде дівчина моя», читаємо у Володимира Сосюри. Поетичний варіант і став українським замінником грецької назви Сузір'я партенос – «діва». Тобто немає потреби міняти тепер «діву» на «панну», як роблять окремі видання. Наша мова має такий синонімічний ряд на позначення маляти корови – «теля» і «телець». Перше слово нейтральне зі стилістичного погляду, а друге – застаріле. Воно вживається в текстах з урочистим забарвленням. «Чабани, Веніамінові внучата, тельця отрокам принесли, щоб їм дозволено співати у сінях царських» – Тарас Шевченко. Саме його вибрано для відтворення грецької назви одного із зодіакальних сузір'їв – «таврос», тобто «телець». Корінь у нього той самий, що й у слова «теля», а не від слова «тіло», Тож немає жодних підстав писати «тілець», до чого вдаються деякі газети, друкуючи гороскопи. Ще одне сузір'я Зодіаку називають то «ваги», то «терези». Як же правильно? Поза як українська мова розрізняє «ваги» без коромисла і «терези» з коромислом та шальками, то для перекладу грецької назви сузір'я «зігос» більше підходить слово «терези». Так рекомендують усі словники української мови. Часто вживають і перекручену назву сузір'я «козоріг». Грецьке найменування «айгокерос» складається із коренів слів «айга», що означає «коза», та «керас», означає «ріг». Воно пов'язане з рогом кози Альматеї, яка, за давньогрецькими переказами, вигодувала своїм молоком батька всіх богів та людей Зевса. Тому українською правильно буде «козоріг». Таку форму рекомендують українська енциклопедія та словник іншомовних слів за редакцією академіка Мельничука. А варіант «козерог» – це нерівноцінний переклад з грецької. Це непотрібне запозичення з російської мови. Отже, правильні українські назви сузірів зодіаку такі. «Риби», «овен» – зверніть увагу, не «овен». У родовому відмінку немає кого-чого. «Овна», «телець», а не «тілець», «близнята», «рак». Діва, Лев, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козоріг, у родовому відмінку Козорога і Водолій. Ви слухаєте програму «Загадки мови» і далі ми говоритимемо про походження українських та іншомовних прізвищ. Чи слід знати походження свого прізвища, його первісне значення, його правильне написання? Обов'язково треба до свого прізвища, яке прийшло до нас із минулого, слід ставитися з пошаною, бо воно несе на собі відтінок вашого славного трудового роду. І не байдуже повинно бути людині, як записане її прізвище, як наголошують його і як відмінюють. А зараз кілька зауважень. Українське прізвища надзвичайно строкать за своїм походженням. Тут є іменники, загальні назви – Кравець, Сокіл, Гуща, Прикметники – Поважний, потужний, сірий, Є слова. світай, складні слова, не пий вода, товстоліс і запозичені, тюркське тугай, болгарське христова. На запитання, звідки беруться і чому взагалі існують подвійні і навіть потрійні прізвища, однозначно відповісти не можна. Усе залежить від традицій народу. Так, в Іспанії, наприклад, традиція вимагає, щоб у людини було не одне, а кілька прізвищ, а до того ж ще й кілька імен. Якщо у людини лише одне ім'я і одне прізвище, значить це людина низького, незнатного роду. Для нас прізвище відомого кубинського шахіста просто Касабланка, а у себе на батьківщині він мав два імені – Хосе Рауль і два прізвища – Касабланка і Гаупера. Перше прізвище – батькове, а друге – материне. Ми знаємо, що псевдонім – це не справжнє, прибране прізвище. Воно, на відміну від справжнього, яке переходить від батька до сина, найчастіше придумане самим письменником, актором чи художником. Зараз ми перевіримо, чий справді митці завжди самі придумують собі друге прізвище. Послухайте цікаву історію. У редакції газети «Придніпров'я» 1913 року придумали псевдонім українському письменникові, якого ми знаємо як Іван Ле. Його звали Іван Мойся, і був він родом із села Мойсинці, що на Черкащині. Свій твір він підписав нерозбірливо, хоч теж не своїм ім'ям. У редакції його прочитали як Ле, і так і надрукували. Згодом письменник узяв собі цей підпис як псевдонім. Отже, не завжди письменники самі придумують собі псевдоніми. Поставимо під сумнів і те, що псевдоніми з'являються лише у дорослої людини. Адже народжується дитина з власним прізвищем. Подивімося уважно до прізвищ відомих діячів стародавнього Риму. Публій Овідій Назон. Квінт Горацій Флак. Марк Тулій Цицерон. У кожного з них є власне ім'я. Родове ім'я і прізвисько – своєрідний псевдонім, який давали дитині відразу, після народження, і вживали разом з двома першими. А тепер перекладемо. Назон – носатий. флак капловухий. Цицерон – з бородавкою. Цицеро буквально означає «горошинка», а в ній справді була бородавка на обличчі. У багатьох письменників класиків подвійні прізвища. Чому? Найчастіше буває, що одне з цих двох прізвищ справжнє, а друге псевдонім, яким письменник користується певний час, а потім приєднав його до прізвища. Наприклад, Нечуйлевицький, Афанасів Чужбинський, Дольд Михайлик. До речі, відомий український драматург Карпенко Карий випадає з цього ряду, бо справжнє його прізвище Тобілевич. Сюди воно не потрапило. Карпенко утворено від імені батька – Карпа. А Карий взято з Назара Стодолі Тараса Шевченка, де є персонаж Гнат Карий, і його роль любив грати на сцені Карпенко Карий. Крім прізвищ справжніх і несправжніх псевдонімів, тобто, існують ще назви, які прізвищем можна назвати лише умовно. Це імена персонажів Байок, Казок і Легенд. А у вас ніколи не виникало бажання довідатися, а звідки взялися Баба Яга, Дід Мороз і Кощий Безсмертний? Як ви думаєте, хто з них панського роду, а хто селянського? А іще, хто з них молодший, а хто старіший? Хоч усі вони і живуть у казках, та істоти вони дуже неоднакові. Так, найстаріша від них баба Яга. З'явився цей казковий персонаж у дуже віддалені від нас часи, коли ще в тій промові, яку ми звемо праслов'янською, було слово з коренем «єго», що означало «злий, противний». Це слово не дійшло до нас, хоч сліди його є в багатьох мовах. У поляків на злу, уїдливу жінку кажуть «єндза». Чехи Бабу Ягу звуть «єзінка» або «єжибаба». Є цей корінь і в неслов'янських мовах. Аж страшно подумати, скільки поколінь дітей лякали Бабою Ягою, якщо слово «яга» корінням сягає таких давніх часів. «Кощій» Теж давній персонаж. Проте корені, від яких могло бути утворене його ім'я, збереглися в російській мові. Одні виводять його від «кость», інші – від «кастіть», «кастіріть», що означає «лаяти». Ще інші – від тюркського «кощі», що в перекладі означає «невільник», «раб». Наймолодшим серед цього казкового товариства виявився Дід Мороз. Йому менше 200 років. Проте у нього є попередники, значно старші за нього. Деякі дослідники вважають, що образ Санта-Клауса, новорічного роздавача подарунків в Європі й Америці у перекладі «Святий Миколай», бере свій початок у дуже віддалені часи, коли у давніх германських племен існував свій бог Водан, який начебто жив десь на півночі і часом з'являвся роздавати подарунки. Програма «Загадки мови» триває. Дорогі друзі, у своїх численних листах ви часто цікавитеся не лише походженням слів, значенням фразологізмів, а й відтінками схожих слів. Зокрема, Ірина Ковінько із Енергодара цікавиться, чи вважаються тотожними значенням слова «передплата» і «підписка». Відповідаємо. «Передплатою» називається замовлення на друковане видання із попереднім внесенням часткової чи повної платні за нього. Наприклад. Передплатою на газети і журнали активно займаються працівники зв'язку з газети. В устному мовленні інколи в значенні «передплата» вживають слово «підписка», а замість «передплатник» – «підписчик». Це є грубою помилкою. Отже, замовлення на придбання і доставку газет, журналів, а також деяких інших видань і грошове зобов'язання з попереднім внеском треба називати не «підпискою», а «передплатою». На одному із моїх занять учні описували київські краєвиди. Проте здебільшого вживали при цьому слово «вид» або ж «види» у множині. Чи не відчуваєте, як неоковирно звучить це слово в описі чарівних київських пагорбів Дніпра, Дніпрових островів? Отже, основне значення слова «вид» в українській мові – «обличчя». «І стала жить ганусенька в сім'ї своїй, в роду така русява, русенька, з рум'янцем на виду». Павло Тичина. Із паронімічним російським «від» наше слово збігається в таких значеннях. Гатунок предметів, явищ, основні види промислової продукції. Елегія – це вид лірики. Таке ще значення – одиниця в системі класифікації тваринного та рослинного світу, наприклад, степові види рослин. А ще таке значення – граматична категорія, наприклад, доконаний вид дієслова. Для решти значень російського слова «вид» в українській є інші відповідники. На це мало хто зважає. Ось послухайте. Хлопець завжди був на виду, а треба на видноті. Постійний вид на проживання, що потребує підтвердження раз на кілька років. А правильно сказати – посвідка на проживання. За річкою відкривається чудовий вид на стару частину міста. А ось тут слід було вжити слово «чудовий краєвид». Чому варто віддати перевагу слову краєвид? хоч би тому, що воно оригінальне українське, широко використовується у творах українських письменників різних поколінь. Очі його розбігалися по нешироким, але розкішнім гірським краєвиді – Іван Франко. Зі скелі відкривається чудовий широкий краєвид на море – Михайло Коцюбинський. Слово «вид» у такому значенні в словнику за редакцією Бориса Грінченка не засвідчене, а ось в 11-томному словнику української мови підтверджений єдиною ілюстрацією, та й то з листування, а не художню чи публіцистичну твору Лесі Українки. У листуванні ж, як відомо, припускається більша вільність при доборі лексичних та інших мовних засобів. Отже, краєвиди Києва, краєвиди Карпат, степові краєвиди. Незабаром Новий рік, свято прекрасне і казкове. Саме новорічної ночі відбуваються різні дива. Відома українська поетеса Ірина Жиленко написала чудовий вірш про новорічне диво. Ось, послухайте його. Снігова баба Увечір синій од морозу щеня скавчало на порозі. Малого вигнали із дому, хоч і не винен був ні в чому. Щеня скавчить і замерза... На сніжній мордоці сльоза. А жінка та, що це зробила, Спокійно двері зачинила. Про песика забувши умить, У крісло сіла каву пить. А він скавчить і замерза. На сніжній мордоці сльоза. Так страшно песику, так тяжко, Бо ні людини, ані пташки. І лише в куточку, там де дрова, Стояла баба загадкова, Щеня до неї підійшло і притулилось, і лягло, а сніжна баба стрепенулась глибоко й жалісно зітхнула. Я ж тільки баба снігова. Чом я не тепла, нежива, і плаче баба у дворі, що нічим песика зігріть. І раптом тепло, так і тихо. Забилось серце в купі снігу, і стала баба снігова, не снігова вже, а жива. І загорнула у кожух чотири лапки, дві ковух, замерзлий ніс, тремтячий хвіст і оченята повні сліз. І песик втішено зітхнув, клубком згорнувся. І заснув. В ту ж мить недобра господиня Себе відчула якось дивно. Не би вся вона не та, І замість серця пустота. І от в кімнаті, ну й дива, Стоїть з морквяним носом не жінка, Баба снігова, холодна і безголоса. І це не казка, зовсім ні, Це просто... Новорічна ніч, а в новорічну ніч завжди, Ох, сто пригод і двісті див! Ішов над містом тихий сніг, Так тихо йшов, як тільки міг, Щоб чути, як в людських будинках, Дзвенять прикраси на ялинках. Програма «Загадки мови» завершується. Пишіть нам і слухайте нас. А ми щоп'ятниці і далі будемо розкривати таїну української мови. З вами був автор і ведучий програми Олександр Авраменко. Гарних вам новорічно-різдвяних свят і до наступних зустрічей! Радіо Родина, твоя хвиля. Нагадуємо, вислухайте Радіо Родина. У студії Анна Русакова та Оксана Блажевська. А чому у нас в студії так багато вовних? А тому, що зараз я тебе буду вчити робити новорічного баранця. Я нещодавно побувала на майстер-класі і дізналася, як зробити цікавий і простий подарунок. О, це класно! А я ще не всім купила подарунки, тому впевнена, що коли я змайструю цю іграшку, мої друзі будуть у